Kapittel 16 Å ordne hjertets tanker hører jordmenneske till, men fra Jehova er tungens svar. Allen mans manns veier er ren i hans egne øyne, men Jehova bedømmer ånder. Veldt dine gjerninger på Jehova, og dine planer skal stå fast. Allt har Jehova dannet i samsvar med sin hensikt, ja, også den ugulige for den onde dag. En vær som har et stolt hjerte er en vedderstyggelighet for Jehova. Selv om hon forenes med hånd, skal den ikke slippe straff. Ved kjærlig godhet og sannferdighet blir misgjerning sonet, og i frykt for Jehova vender en sig bort fra det onde. Når Jehova finner behag i en manns veier, får han endåg hans fiender til å holde fred med ham. En en overflod av varer uten rett. Jordmenneskets hjerte kan tenke ut sin vei, men det er Jehova som styrer hans skritt. En inspirert avgjørelse bør være på en konge slepper. I dommen bør hans munn ikke vise seg å være troløs. Rett viser, og rette vektskålet hører Jehova til. Alle steinlådene i posene er hans verk og över ondskap er en vederstyggelighet for konger, for ved rettferdighet blir tronen grunnfestet. Rettferdighet slepper er til behag for en stor konge, og den som taler rettskaffent elsker han. En konges voldsomme harm er dødens sendebud, men en vis man avverger den. I lyset fra kongens ansikt er det liv, og hans velvilje er som en sky med våregn, å skaffe sig visdom, hvor mye bedre er ikke det en guld. Og å skaffe seg forstand er å foretrekke framfor sølv. De rettskaffenes vei er å vende seg bort fra det onde. Den som verner om sin ferd, bevarer sin sjel. Stolthet går forut for fall, og en hårdmodig onn forut for snubling. Det er bedre å være ydmyk i ånden sammen med de sagtmodige enn å bytte med dem som opphøyer seg selv. Den som viser innsikt i en sak skal finne det gode, og lykkelig er den som setter sin li til Jehova. Den som har et visst hjerte vil bli kalt forstandig, og den som har sødme på sine lepper føyer overtalsesevne til. Innsikt er en livets kilde for dem som eier den, og dårenes tukt er dårskap. Den vises hjertet for hans munn til å vise innsikt og føie overtalsesevne til hans lepper. Livlige ord er en vokskake med honning, søte for sjelen og en legedom for knoklene. Det finnes en vei som er rättskaffen i en manns øyne, men siden er enden på den dødens veier. Den hardt arbeidnes sjel har arbeidet hardt for han, for hans mun har drevet ham hardt. «En udugelig mann graver frem det som er runt, og på hans lepper er det som en svin i ill. En renkefull mann sprer stadig strid, og en baktaler skiller nære venner. En voldsmann forleder sin neste og får han vissere til gå på en vei som ikke er god. Han blunker med øynene for å smi renker. Her I det han presser sammen, fullbyrder han det onde.» Grått hår er en vakker krone når det finnes på rettferdighetens vei. Den som er sent til vrede er bedre en veldig man, og den som behersker sin ånd er bedre enn den som inntar en by. I fange kastes lodde, men en avgjørelse ved det er fra Jehova.